Esaten dute, Euskal Herritik eundalaro zaldi bidali dituztela Japonera, eta bertan, zaldia gordini jaten dutela. Zueri zer iruditzen zaizuek? Uztatuko litzea izueke probatzea zaldi gordina? Ez, bai. Zueri bai? Bai. Zurekin jango zenu? Patata frigituak, txistorra, <laughs> eta rautza frigituak. Eta Zaldia, saltuko zenuke Arantzaren gorriko? Bai. zuen ustez, ze gusto dauka, nolako? Eh... Ba, oi askoaren zebore. Eta jango zenukete gordinik edo plantxa edo albardatua? Plantxan. Plantxan edo, Plancha. Plancha. Plancha edo xaltxarekin? Plantxan. Plantxan, gabe. Ni plantxan eta ere gordina. Plancha. Eta japonera joate mazarete eta bapatean menuan ikusten baduzue. Mm, Oiaskoa, berdura, eta kitzer, eta bapatean zaldia, zaldia naika <laughs> goxo-goxoa, pil-pil, txaltxarekin. Jango zenuten? Ez, <laughs> ez. Bai. bai, probatzeko bai. zerbait berria. Nire aitak esango nireetek. E, sí. nire bai, e, probatu zaldia oso hona dago. Eta batzuk esan duzue, probatu duzutera naiz bait, igelaren anta. Bai, oiasko... Ez, da... Ez. Eta beste, jango zunuten ni gelaren nankan, bai? Ni bai, nahi dut probatu. Zu behar probatu nahi duzu? Nerea mona jajan du gelaren Pentsatzen dut, garbitzen dutela. Eta ze gauza arraro gehiago jarnitu zuen? Bai, gaur kantin e, jangelan. Ik gelaren arra <laughs> Bai. Eta goeixoaz ez? Ez. Ez? Zeren zaporea zuen. Da, Kaka. E Horten da Donostia 2000 amasei, badakizu ezer den? Famatuak etortzen dira Donostira. Hollywoodko aktoreak. Ba, em, Donostia, Europaren kulturaren Herria, eh, no? Herria higiburua izango da. Jende famatua etortzen da Euskal Herriera. Ta hori laguntuko digu, ba, biztanle gehiokitzen, eta ni uste dut donosti Euskadiko e, iripolitena da. Horrera juten dira ba, biztanle asko turistak, Endaian ere, Onda Ribin, Eta hori hona da, hori hona da, bai. ondarribin, trainera, endaian ondartza, surfa... Eh... Dago, ustatez aizue turista asko egotea? Es. es, bueno es, operatik es. Ez dago espazio, <laughs> <laughs> Agian ez da inbestez amatuak etorriko direla, baino. izango da egingo direla e, kulturek imen asko. Antzeslan asko, musikako kontzertu asko... Zoi hori guztatzen zaizuen? Ni nahiago ditut barrakak. Bixintxoak <gülüyor> e nahiago dituz? Bai. Ni egiten dut antzerkia. Nukere. Eta zer egiten duzu antzerkian? Dantza. E, ba, ni teatrora apuntatu nintzen. Frantxe saubeto hitz egiteko eta ere teatro maite du dela. Eta beste, gustatzea izan zergia, gustatzea izan zergia, gustatzea musika konzertu jotea? Ni ez naize, inoize joan e, musika konzertu batera, baina e, boste joditut, e, boste konzertu e, eginditut. Eta ez da jotze guzuz duk? Klerinetea. Zuk violina? Ba, ni ere egin ditut, bost kontzertu, baina bera ikasten do Frantzian eta ni irunen. Eta, imaginatu, zuek zanetela antolatzen dut Donostia 2006. Kenji. Nardak, Kenji. Kantante Frantzez. Angelina Jolie. Sa Angelina Jolie, zer egin gaudu dantza? Ez, aurkez pena. Ba, ni aktoretakoak Terminator. Ba, jarriko nitu zuak artifizialak. Ba, ni eh, nire familiar... Eh... Konzertuak etortzea nahi nuke. Zoro familia, zoro konzertutara joate? Nahi. Jotze mali baduzu donostian haupten? Ez joko dute. Jorzien. Joko duzu donostian? Hala. Kalean. kalean. Kalean. Ez, konzertuko Ba Baina, baduzu kalean aldugu jo, la, ematen digute pasta. Dinero, dinero. Zorionak, <laughs> jokin. Zorionak. Agur urte berri on. Eh